Та Багато видів птахів здійснюють щорічні довгі перельоти. Усім відомі лелеки, які кожної осені відлітають до Африки, а по весні щороку знову повертаються до своєї оселі. Та найзавзятішими мандрівниками серед птахів вважають полярних крячок. Вони з районів північного полярного кола мандрують уздовж західного узбережжя Європи та Африки, до пакових льодів Південного полюса. За рік крячки пролітають майже 20 тисяч кілометрів. Цікаво, що на їхню долю випадає два літа – арктичне та антарктичне. А оскільки сонце в цих районах влітку майже не заходить, то для полярної крячки день триває майже цілий рік. Яким чином птахи знаходять шлях додому? Був проведений цікавий експеримент. Фахівці зняли буревісника з гнізда та переправили його літаком на відстань 5100 км, після чого випустили. Через 12 діб птах повернувся у рідне гніздо. Враховуючи швидкість буревісника, виявилось, що за такий час він повинен був летіти точнісінько і спрямовано як стріла. Яким чином він виявив своє місце знаходження та вибрав вірний маршрут до гнізда? залишається загадковим Пояснення сучасних учених На питання, як птахи знаходять шлях додому однозначної відповіді не існує Доведено, що деякі птахи орієнтуються за помітними особливостями рельєфу інші вибирають шлях за зорями деякі орієнтуються по Сонцю Припускають, що птахи можуть виявляти напрямок за магнітним полем Землі але ці пояснення, орієнтування під час перельоту не остаточні і не для всіх птахів. Деякі вчені припускають, що, можливо, птахи використовують якісь невідомі засоби, які не піддаються нашому розумінню.